څو او دغه اته استعمال کی نو دنیا لپاره څومره سخت محنه او کوشش لري څه دنیا هر څیرو لپاره څومره سخت محنه او کوشش لري او په دا چایز نه چایز لتم نه ګورو او سومون مینتون اكو خو دا اوټرو واده چې دې لا دی سره ټیلوم نه غوړیدو کوړتزی او غته مينتهم پیانه وخه دارک او کامیاب نه څه ده په دنیا دا کاره چې تایم لگیانی. او دادیم نهنیت که محکنی جایی وازی هر دنگ نا چه داشه با ملومشو که ملومشو تفایی کسو چو بی که شرا دمره مهنهت نوکو یرا قطارا چلویی پا مقابلتی ما که دمره دارس همه شو اللہ را دل اجاد فاخره که چهاره ورکی ورین که چهاره ورکی نیوکن ورکا یکینی خبر ادامنا شو رو دنیا دا پارم اسم او میند کو آری ما آیا دا دنیا دا تینگلوشی تنگلوشی بیخال اکراسو دنیا دنیا دا تینگلوشی چاہتر اپلاعنا کار کسی چاہتر ادنکلنہ کار کسی با موت کو کسی دمرے دیرے بیچی ارسادی میکنی بس ملون اور دا یو مقابلای دیار مجدوران دی یو یوسف نو تاسو ته پوسو د پر اسکار ډر میګي مجدوران له دې پایا تا به په یو ځای به یې موږ نه زیات مهمه کوښوکه ایلاګو چې خپل ټینول شوو څو ډيډي ډيډي پی سي ورته ملوځي ورې د دنیا او دنیا غوښته. هغه ته مونږ ورته په هغه د پنځورې د پنجورې د ملوځې سره د دریوې د مستې د ملوځې سره سلامونه. په خپل خپل د روزګار هم نیم. په څلورې کې تر نه اچي. دا څوره مې نه کړې ساري لوبي نه کړې په دې ځواک دغه د صحنه نه ته نشته. په دې پنیمه او کې مو زم مهنت ته زاته په ټولنه او ټولنه د ډاکټر ملکي بلدياسې څخه مهنت ته کوم لور درجه راوښاره کوله نه کړو خو نتیجې مور تکول او خپل الله په سبه خير چياله ته په وړاندې سپاسچه کوم انکه تم کوم مقصد دا په وړاندې تر راځي دا به یو نه الله رب دې زه چيار ما ویل نه کو اصل کہانی ہے جس میں اور جنت کا داخلش تصدیق ہو گیا ہے۔ اللہ کا خدا چیکاں ہے یہ ڈیٹو۔ چودہ ہور نا باچو یا دو زہ کا باچو۔ ہزاروں سی صورتوں میں نا باچ۔ جنت کا لینڈ جنت کے باہر بس کا بارش۔ ماردارے دار سے پوس۔ پتو ہو لگے یو شیخ وازیح اپوالیات آرده چه دوزخنه بچکی دل دی دوزخنه بچکی دو تری تسره گناهونو نبچکی دل دل دوزخنه بچکی دو را پارسید گناهونو نبچکی دل ده سکاب کنید جنب تدافری دل دل دل جنب تدافری نیک ساله اعمال کنید دل گیاه احسلام و طریقه بانده نو بسه او د وزخ نه ورباش جنت ته دا داخل شې د ګوناونو لپاره چکو طریقاو شو پیغمبرانو د جنان او د وزخ شیطانان کارونه او د زماینت شې راسه او د وزخ نه د بچکیدو د ازر نه د دا بچکیدو داخل شې او د افریشې چله ربونه ورسنه ته دا داخل چینه کارول شو نیک صالح الحمد بو شوکه لا پیو پیرا په طریقو شو نو دیو پراسه او بس تعالیه او خبا د دینه مسانه چې دا وته سنگله پروس کو د جنت توسنه داخله کیږي او غنونه ورشي او نیک عمل شروع میرا ایو لجنہ ورو ته کوله او ټول سمه راته اسانه سمه راته اسانه چې دومره اسان کار ورته ښه چې بس پڑھی به نه وکړم او نیکه مګر شو وروه موندته چې خو موږ سره معنا نه کاټه د مانواله چې شای ولذينا هغه کمال واده هغه ځلان او یاري دې ذکر اجازه تعالی تعالی نه یې په دې په څنګه دا کلیاره په دایشي نه بیا وای دا دا لارا څنګه پاره دا نه کوم شو په دغه کې دا نه لا ته له تاسې جيبای کوم انسان کله دوی الله نړۍ شروع شروع کوي نو د پځریک الله عمل شو کولایږي نو دوه او د نه کانه شوق پخوري. ځکه او خو اوس بدلانه به یره سیند راځي. د سې دکینو سره کې لختو خلکو سره کې چې څوک پر اختیار باندې متقین وي چې څوک پر اختیار باندې ډیر مهنت او الله تعالی به نیکان کړي. داسې خلکو سره مناسبه دا سکه پر سر جنا ستا پاسه کی نو بس د غناونو نه وی کو سره کې نه خوښ بش بده سره کې نه بده انسان خو دا ورانې شرک چې څنګه ډاله کېږي نو هغه ورانې د باندې رنګ کیږي دا کې مونه که مشارکې نه چې نیک شي خو اوس سره کې نه چې خوشي صالح قلب سره کې او ګنډاره پر سره کې چې په خپل شي ودرتي په کاست کې د انداري را دي سمو دراجي نه کومه راځي او د ګنامون راغلي چې نو دبا له خلکو نزال وسه تزان لري او د نړۍ په خلکو نن سره ناس شروع کینه ورسه رب اس الله تعالی نفرت پیدا الله توحید د قرآن را ورانډو شروع وکړ او هر سره ور سره وسچل کی چې زړه کې دا ویون که شوق پیدا کیږي کوم بزر دا نه یو څو خلکو ته موږ کې باندې نیک او شوق پیدا کیږي چې یا زړه س موږ وردا سوک ذکر او کوم کلاوا ته کم نو سره دنیا راځو او او نن په دې باندې ووحو کوم کوم ځای توور کې سینې جوړه تا او څه څه ورته سینې تا نو که موږ څنګه دې ته د جغرافیه او اقلیمات پر اساس خلکو سره کېنه ستاسو څه څه کومه هو شریف پر اړتیا څوک یې ورته ورسره دغه په خپله سره د مینې له کومه په معنی اړه ګرامر او کلیه یې نه ما ستوري کاوه کیسه مشر اوسه پاتې مله په دا نوم نه نه ترنه چې چې دا اړول لازمي په دا ډول چې انسان په خپله کې پیدا دی په دې سره چې په کې پیدا کېږي چې دا د دغه د پصالحینې ټولې د سوالم د وزارت په پصالحینې دغه یو ثانوي چې د وزارت د وزارت د ماڼو ته چې ډاکټر شمو دغه دغه یو کلیشره د وزارت سره خدمات کوو داسې وړ دی زاخیرانو قومات د موځي د خدمت کول غواړم دغه په کې د علاج و ده را سباق چره و ده را اجر و سواحق ده ده غل و اجر و سواحق ده چه را ده ده و جنا مسلمان هم تزدم را فعبه رسی بوله بیاند و ده امتون دوی سر درست دولوالی چه ده و سر درشی ندنیا ده محنات چکن به خواری چه ده الله او اللا اول دن و من خلقه قدامه فرقه چه زمان ده دن چهره دن خاره موزه و تلاواته و ذکره ارانه دنیا شهره نیتم پیغلیتی نیتم پیغلیتیشی در اقاریشی نیون شو بلشه و غلق چیرانه نیتم پاسه چی نیتم ده دن عمل را نسشی ارانه دنیا شهره او الله اول الله اللا اول دن دن ده دنیا زانه دن کریده روپین کړو په هغه وروته باندې نیت درسي څخه به ورو دا خيره چېر په دې روته باندې ځکه پکړه شم صحت به وي خوشي زه به ډېر مونږ کوم مخينه دکو پر کلاوه ته کوم زموږ صحه خو په څیر په څرا د اخره دګټ مایوالایوالایوالایوالایو بزرگو ما او دکلیم درچتا تکیل و درست شعر یا لکیل چند تکیل و برشونی و برشونی و برشونی و برشونی و برشونی و ما که چیزه روان شم ساداری به روی با چو نفلو نفلو نفلو نفلو عباده نداری و تلو بس باتو نو پکه و چاقل بیه خسته اوغول و تایار کره و فصل کره وقعی که از آجت لاغتا که تلالت انجیل دوان سوک و شما رو که بیا فور نزول کی علاقات چوار در دا اللہ وانا دیکھت دی پری اختلق از آجت پرن داخر ادھکت این محبت کرده شده دو مسلمان پتلیلے او دیکھ وزک از آجتو کم بدی مو اعلی واده جان خبردان ادابت کړی د دې فهم سمونه زیته د دې سمج پهل اکل دیتا وې په دې باندې د ماورې چې د سکنو شریدي مانورما وې سچې وته په دې کې خپل شي دغه ته رپېته دغه و چې موږ دنیا کې کله کوم سلیټ دا معمولونه مو دې په اتنه د عمر باریک دینه سره دې کې الله والا او تعال الله والا او هنا دا سوه چې دا څه کې نه و کوین نو به اوسې بس چې کوم مسلمان دی روان دی دا الله تعالی په قدمه دې باریک دینه باندې ومو د دې سیسون ته ځان اول لا وای چې په مارګریډ روان سره مور د ری دی باندې विनوتو بوله چې دې کې دین سم وخت السلام علیکم سردی بارود نه کوي دا دې کوم پرتیا تر غوړې له پخار دې هغه یا قابل او پرانا غوړې دا چې سردی کوي دغه لا شاید جوړي داسې چې لوګي تک راته چوندېدې کوه شي چې دې مرسو کرو داغا تلتیم نوی را را را چکتا کرتی دیگر جسا تو دوم را احتیاط کتوری مجھے کتنی دیگر دیگر دیگر